Area 51 Ni la siri la kijeshi lenye ulinzi mkali na inasemekana wapo wapu aliens huko Kwa zaidi ya miaka hamsini, kambi hii kambiya ni kambia siri haikuwahi wai na watu ya Marekani na hata nje Marekani. Zaidi ilikuwa ni siri hata kwa ramani zetu zote za dunia ambazo sisi binadamu kawaida tunazitumia huwezi ukaiona na hata wanasiasa na viongozi wengine wa Marekani walipokuwa kihulizo kuhusiana uwepo hii walikuwa hawakuba halikomba ipo. Kwa mfano, katika utawala wa Rice Bill Clinton kulikuwa na kesi iliomuhusisha buwana wali kaza ambaye alikuwa ni Marehemu. Na familia yake hususa ni Mkewe alifungulia mashtaka ake serikali kwa mumewe kufa kutopata taharifa za hihi chanzo cha ugonjwa wa mumewe. Inasemekana taarifa zake zilikuwa na siri na hakuna mtu yote aliyepaswa kuzizungumzia. Bwana huyo kabla ya kukumbwa na mauti alikuwa ni fundi aliyeshiriki katika kujenga majengo kadhaa na kufunga vifaa wa wakadha katika kambi moja ya jeshi habayo haikuwa na jina. Eneo hili lilikuwa katikati ya jangwa la Nevada karibu na mji wa Las Vegas. Kesi hii iliwakilishwa au inawakilishwa na makumi kama sio mamia ya kesi za namna hii na wahanga ni wengi ambapo inasemekana walikuwa wanafanya kazi maeneo hayo ila ni kama walikuwa wameathirika na kemikalikali kali za aina fulani zenye kutumika katika kutengeneza silaha kali za anga na madawa mengineayo mengi Katika kesi hii na kesi za namna hii kulikuwa na bwana Richard Sever. Yeye alikuwa ni mmoja wa wanasheria wa serikali aliyekuwa akitetea serikali katika kesi za mazingira na madhara kwa binadamu na alitoa kauli ifuatayo Mheshimiwa, hakuna jina hilo. Hakuna jina katika eneo hilo lipo karibu na Ziwa groom Na akaendelea kusema, zaidi ya hayo, pouza taarifa ya uwepo wa Area 51 katika kesi zilizopita na hasa katika kesi ya kurasa 1000 Zinazohusisha hajira na nyaraka za serikali zilizowasilishwa na bwana Jonathan Turley. Mheshimiwa, hakuna jina la namna hiyo. Aliongea bwana seven ambaye alikuwa ni wakili wa serikali na bwana jona Turley alikuwa ni wakili wa wasirika wa Area 51 na msikiliza kesi alikuwa ni jaji Philip Pro na hii ilikuwa ni mwaka 1995 Kambe hii ina marufuku nyingi kwa raia wa kawaida kuweza kuitembelea na walinzi wenye silaha kali na kwa upande wa anga ni vigumu kwa ndege au chombo chochote kuweza ingia au kupaa katika usawa eneo hili la area 51. Na maswali mengi yanaibuka lijapo sulahi hili la area 51. Kwa mfano, wapo wanaulizwa? lipo wapi area 1, area 2, area 3, area 4 mpaka area 50? Je, kuna makambi mangapi zaidi ya namna hii ya Marekani au na hata nje ya Marekani? Kuna nini hasa ndani ya makambi haya? Mnamo mwaka 2000, Urusi ikaamua kuwaomba wa Marekani kwa kutumia satellite yao na kuweza pigepicha eneo la Area 51 na kuliweka bayana. Kwa mara ya kwanza katika historia Amerikani, Marekani, Rais Barack Obama akawa ni rais wa kwanza kutoa neno Area 51 Hazarani. Na hapo ndipo kila mtu alipoanza liangazia neno hili la Area 51 kwa umakini na kuanza kuamini na kuongeza imani juu ya uwepo wa area 51. Na zifuatazo ni habari kadhaa kuhusu area 51 na uwepo wa viumbe wa ajabu kutoka anga la mbali. Inasemekana kuwa area 51 ni eneo ambalo viumbe wa ajabu kutoka anga la mbali, yaani sahari nyingine ambao ni maarufu kwa jina la aliens wapo. Katika uwepo huu kuna wanaamini kwamba Alliance hawa wapo na wanafanya kazi na serikali ya Markani katika kuendeleza uchumi wa nchi huku akiifanyia serikali hiyo vyema zaidi katika sekta ya silaha na teknolojia. Kwani inaminika Alliance ni viumbe wenye akili sana na kwa mantiki hiyo wana uwezo mkubwa kufikiria na kutenda. Tena inasemekana Alliance ha si tu wanaishi ndani ya area 51 bali wameshaanza kujichanganya kwenye maisha ya kawaida. Hivyo kunawezi kanomu kubwa hata buwana hamisi, katelefoni, hau mwajuu mandalandefu kuwa ni mmoja wa maallians. Wanaweza vaa sura ya binadamu na kuyaishi maisha ya binadamu kama kawaida. Na kuna wanawamini kwamba area 51 ni eneo ambalo ni maalum kwa kutengeneza silaha hatari za maangamizi, utusa ni maangamizi ya anga na tafiti nyingine kubwa za kijeshi. Tatu Kuna wanawamini kwamba area 51 ni jela ni mahali ambapo aliens waliokamatwa na ambao wanakamatwa huhifadhiwa kwa ajili ya uchunguzi wa kina zaidi katika kuvielewa viumbe hivi na kuelewa usasa wa vifaa, silaha, teknolojia zao, lengo likiwa ni kujiandaa na inayoyote ya uvamizi itakayofanyika na inayoyote wa kiumbe kutoka anga zingine za nje kuzaniwa kuwa ni viumbe hai. Jina kamili la kambi ya jeshi la Area 51 ni Nevada Test and Training Range. Ni kambi la anga la jeshi la marekani, mpaka sasa inatumika kama kambi ya wazi ya mafunzo ya jeshi ya anga kwa na jeshi hao. karibu na mji mashuhuri wa kamari zaidi duniani, yani Las Vegas. Kila wanapuulizwa kwa nini waliipatia Area 51, Central Intelligence Unit, yani CIA, wanajibu. Paliitwa hivyo kutoka na sababu za kijiografia kwenye masuala ya ramani. Majina mengine ni pamoja na Paradise Ranch. Hili limekuwa likitumika ili kuleta mvuto kwa wafanyakazi wa eneo husika. Likafupishwa na kuilitwa The Ranch. Majina mengine ni pamoja na Water Town, yani mji wa maji, na Dreamland, yani ardhi ya ndoto. Na hiyo ndio Area 51 inao patikana ndani ya Marekani katika mji wa Las Vegas. wa George Mirambo, utanipata katika Instagram pamoja na Facebook.